senyor, avui no guanyo per disgustos, eh, la veritat és que mira, a part de <coughs> a part d'aquest constipat, tu, és que amb aquesta pluja mare de Déu, amb aquesta pluja no hi ha no hi ha altra alternativa, tu doncs res, avui he, re he anat a comprar unes verdures aia eh, al Paco i, i va, i el Paco em diu que amb això de les eleccions, que votarà el partido xenófobo de Catalunya diu, bueno, ell m'ha dit no, que, que no és partido xenófobo, que es veu que és plataforma per Catalunya. Bueno, jo no li, vull, no li he volgut aguar el dia. perquè d'aigua ja no està creiem prota, però la X allà al mig ell deia és por, por iole que no fa que no fou, però sins bueno, hem estat una bona estona fins que ja s'ha fet cua darrere, ja havíem de paixar, de passar la següent client a tu que si no la, la fruita ja es podreix i tot. Bueno, no sé, potser jo estic equivocada i potser és por, eh? ara ara em fa adoptar la cosa però vaja, una E15 ahir ahir jo crec que és no xenòfobo de Catalunya, llavors jo li he dit al Paco després que ja li ha de ser passar unes quantes clientes dic, escolta Paco, però no veus que aquesta gent m'hagués fet fora el Mariano, fins i tot el Mariano va venir aquí a buscar-se les garrofes, bueno, el Mariano, el meu, el meu home que el solsia i, i, i, i diu, no, perquè el Mariano m'ha dit, diu, són cultures diferents, diu, el Mariano és la mateixa cultura que nosaltres i jo, mira, m'he fet un far de riure i dic, escolta, només em faltaria que em diguessis que el cocidor que fa ma sogra és de la dieta mediterrània, tu. <ríe> Ai, bueno, quin far de riure. Bueno, total, bueno, far de riure, riure per no plorar, és allò que se'n diu, eh. Però bueno, al final, tu, tant parlat del cocidor de la meva sogra he recordat que tinc un tàper allí que em va portar l'últim cop que ens va venir a veure, i que el tinc ahir congelat, i que, i que res que me'n vaig a, a escalfar-lo per fer el dinar, que a aquestes hores ja toca tu, que aquest programa cada cop el comencem més tard, i, i, i el vaig escalfar, perquè ja ho deia la meva sogra, que t'han parlat en parlar, oveja que bala, tu, bocado que pierde! Hola, bon dia a tothom, benvinguts de nou al programa Oveja que bala. ara sí que hi som tots, a veure... Sí, ara tenia el micro apagat de una forma bastant tonta i, bueno, estem aquí a Oveja que bala, bocado que pierde. Repetim un altre cos. al 106.4 perdó de la freqüència modulada de Manresa a Ràdio Bala, Ràdio Lliurea. I bé, doncs pues avui com s'ha recordat la delfina estem eh, dedicant a aquest programa ha parlat sobre el vot de l'odi aquest vot tan eh, basat en les emocions i la, el que sentim, el que la gent sent a, al carrer quan veu una altra persona diferent Molt bé, eh, bé, és un bot de l'odi que, que sembla ser que es projecta Bueno, és el que comentàvem una mica abans que, que no només projecta un sol partit que seria el partit com ens deia la del final de partit Xana Xanàfob de Catalunya sinó que hi ha altres partits que també recullen aquest, aquest vot de l'odi una miqueta Els partits sobretot de dretes que comentaves abans Sí, exacte, són només, només partits dedicats a això sinó que també altres partits que poden fer eh, aprofitar-se d'una situació de, per a dividir els a a, votants entre, entre diferents estrats, no? Eh, és un vot basat en la desconfiança, en la el, el por de la, de la gent normal del carrer i la, també la, una mica la covardia no? de, de, de molta gent que està desafecta. Eh, descontenta amb l'actual eh, situació de les coses i no és capaç de mirar cap a, cap a, cap a dalt, no? sinó que es, es centra els, les, els seus pors, els seus sodis, les seves fòbies en la gent més dèbil, uh -huh. més feble. Sí, i bé, per il·lustrar això eh, no hem volgut eh, centrar-nos tant en el, en el PxC ja que bé, jo crec que ells mateixos es desacrediten i amb les seves pròpies declaracions que no cal anar gaire lluny, només cal anar potser al YouTube i posar Plataforma per Catalunya o mirar tots aquests eh, programes de, dels mitjans de comunicació massiva que fins i tot han donat aquesta canxa, aquesta canxa que d'alguna forma aquesta confrontació que ells busquen no? aquesta polèmica que ells busquen per, per tal de, de fer-se autobombo per tant, nosaltres no ens centrarem tant en, en, en aquest partit, sinó que volíem relacionar una miqueta al tema de la xenofòbia amb, amb el síndrome paranoide. És a dir, potser ja hauríem de, parlar, eh, hauríem de deixar de parlar que és una opció política o de que és una reacció a la situació real i començar a parlar a les coses, eh, com, a, com en suggereix Elisa Márbena, eh, com a malaltia mental, que la xenofòbia bueno, té, molt, eh, té un paral·lelisme molt gran amb el síndrome paranoide i d'això parlarem una miqueta avui. També hem portat eh, una, un petit comunicat que volem bueno, que si tenim temps resumirem sobre la, la unitat contra el feixisme i el racisme d'Hospitalet. És gent que està fent molt bona feina, és gent que està portant el debat al carrer i és gent que realment eh, se l'està jugant perquè eh, la gent de Plataforma per Catalunya, sobretot d'Hospitalet doncs no, no se' han de conxiquites. Llavors eh, bueno, creiem que aquesta gent està fent molt bona feina, està portant sobretot això Uh, està denunciant públicament uh, les accions, i curiosament i, i això és una pista de que estan fent bona feina uh, Plataforma per Catalunya els ha denunciat a ells i bueno, quan, cuando el río suena agua y diuen sí. i si, i si realment, Plataforma per, bueno, i, i realment Plataforma per Catalunya els ha denunciat vol dir que, que realment els estan posant el dit a la llaga i bé, doncs si ens dona temps després de comentar una miqueta uh, els paral·lelismes entre, entre la, uh, la xenofòbia i la paranoia, doncs si ens dona temps repassarem una miqueta uh, aquest comunicat um, finalment tindrem alguna sugerència literària també? Pec sí, ser? tenim aquí, us recomanem un, us recomanarem un llibre que, bueno, del Xavier Rius que es diu precisament Xenofòbia a Catalunya Molt bé, doncs jo no sé si em podries posar una, una musiqueta de fons Així mm. per, per anar jugant una mica I per anar donant una mica d'aire Al contingut Que pot arribar a ser una mica dens avui um... Sí, tenim, a veure <ríe> <sutiu> Molt bé <sutiu> Molt bé, doncs Començarem mm parlant de la paraula paranoia que ve dels termes grecs ui, aquesta musiqueta m'accelerarà massa però bueno, termes grecs para, que vol dir paral·lel, i nous que significa pensament, és a dir, que seria una cosa com pensament paral·lel i de fet va ser del paradigma de la locura fins al, fins al segle XVIII en paraules d'Elisa Márbena doncs va ser això qualsevol boig s'està considerat paranoic eh, avui en dia que el, el terme ha canviat una miqueta i és des de 1974 quan el, un text publicat per Swanson eh, descriu, a través de sis característiques concretes, el síndrome paranoide. I són en base d'aquestes sis característiques que podem fer altrament el paral·lelisme amb la paranoia eh, amb, o sigui, la paranoia i la xenofòbia si vols anar intervenint amb alguns exemples que hem anat estudiant abans doncs eh, les teves intervencions seran benvingudes com sempre eh, podem començar amb, el, amb, el primer, amb la primera d'aquestes sis característiques que és el pensament projectiu que consisteix en posar en la ment dels altres idees, intencions i desitjos propis mira, he faig una interrupció <susurî>. deia Anglada l'altre dia a Salt Eh, ¿Os habéis fijado que de qué nacionalidad son la gran mayoría de delincuentes que salen en las crónicas de sucesos? Son todos víctimas de la multicultura Pero no os preocupéis, muchos medios ya omiten la nacionalidad de los delincuentes E incluso la casta quiere imponer una ley para esconder la procedencia de los delincuentes Para así seguir vendiendo su cuento chino ¡Mare de <ríe> adeo! ¡Qué tanglada que tenemos aquí a la estudiar! <ríe> Doncs, bé, com hem dit abans, ja les seves pròpies declaracions es, es desacredita en si mateix. Però, en tot cas, seguiríem amb el pensament eh, projectiu, que seria la primera característica de la paranoia, i com la trobem a la xenofòbia? Doncs la trobem en la consciència col·lectiva occidental del temor, conscient o inconscient, que els estrangers eh, venen, Seguint els mateixos objectius que, que els occidentals històricament hem, hem, els objectius amb els quals hem emigrat al, al poble occidental, és a dir, colonitzant, arrasant i expoliant la resta de pobles, no fa faltar anar més enllà de Llatinoamèrica, podríem dir. Aleshores, potser el, en aquesta primera característica el pensament projectiu vindria a ser això, pensar que els que arriben aquí d'altres països eh, pretenen fer el mateix que Occident ha fet sempre en les seves invasions. Molt bé i si et sembla, passem a la segona característica de la paranoia, que és eh, l'austilitat. Eh, és a dir que els, els a o sigui, és que, els, que els altres tenen sentiments negatius cap a un mateix i intencions o si és la creència que els de més tenen sentiments negatius cap a un mateix i intencions de causar-li perjudici. Eh, en aquest sentit, la xenofòbia va més enllà i, eh, i adquireix, d'aquesta manera, amb aquesta, amb aquesta creència de, de la hostilitat cap a ell, el ple dret a defensar-se. I aquesta és la segona. Ja m'has deixat sense música, eh? No pot ser això. Sí, s'ha acabat. Eh, doncs continuaríem amb, amb la tercera, i jo després de la tercera sí que faria una pausa musical, així que si vols anar preparant una cançoneta per tal de poder-la tenir preparada, és la suspicàcia, és l'actitud constant de desconfiança. Aquesta sospicàcia eh, també la podríem vincular a la quarta característica que segons eh, Swanson eh, es, es descriu la paranoia, que és l'autoreferència. L'autoreferència refereix a interpretar el que succeeix al teu entorn en relació a un mateix i les pròpies creències. Això realment ho trobem molts individus, no cal anar al P per C, sinó que de vegades cal només eh, creuar al carrer o, o mirar al teu voltant on hi ha molta gent que, que realment es creu al centre del món i, i per tant, interpreta la realitat en funció d'ell de, de mateix o ella mateixa. El subjecte, per tant, divideix el món en dos grups, els que estan amb ell i els que estan contra ell. Dèiem, per tant, que la suspicàcia i l'altra referència també les podem trobar en la xenofòbia i és que el xenòfob percep el món dividit en dos grups rígids, el bons, els bons és a dir nosaltres i els dolents és a dir ells i aquells perteneceneents a l'exorup és a dir a ells seran sempre els dolents i únicament i això és molt important únicament es tindrà en compte la evidència que confirmi aquesta creència és a dir a eh, les persones que venen de fora només eh, només es tenen en compte els delictes només els hi tenen en compte totes aquelles coses que, que no quadren el nostre el nuestro paradigma de bo y si la resta son excepciones que confirmen la regla con esto sí que habíamos encontrado algunos ejemplos eh, que no sé si los tenemos a mano o los podemos comentar después de posar una canzoneta No, mira eh? <coughs> diré una otra declaración por ejemplo eh, He entrado en sal con el coche y hasta llegar aquí he sentido pena y tristeza y desazón y más vergüenza no me gusta señoras y señores no me gusta el paisaje de la multicultural, no me gusta entrar en un pueblo catalán y no saber si estoy en cataluña en Afganistán o en Irak <res> <tose> <tose> doncs, bueno, okay. gaiairebé <gurrere> no caldría ilustrar gaire més aquestas declaraciones pero sí que es interessant veure como com, darrera de, del síndrome paranoide eh, bueno el síndrome paranoide en explica una miqueta todas aquestas reaccions tan absurdas y tan desmesuraades que poden arribar fins i tota a a configurar-se en un partit polític dintre d'aquesta pseudodemocràcia que ens volen vendre. No sé si tenim a punt alguna cançoneta per fer una pausa ja? Sí, sí, tenim una, una no, doncs, cançoneta. Doncs quan vulguis la presentes. Vale, pues es una cançó de Cantepin Relico, un grup així molt interessant. <laughs> Eh, doncs pues estem aquí en un altre programa de que bala i bueno, continuem amb el programa d'avui dedicat a la xenofòbia Molt bé, i tal com us estàvem dient doncs estem eh, fent una relació directa entre la paranoia i la xenofòbia i a, a través d'un estudi d'Elisa Marbena que, que va relacionar aquests dos termes i realment eh, ens, ens, ens, ens enfoca, enfoca la xenofòbia des d'un de, altre prisma no? que ja no és el, que són intolerants, que són racistes, etcètera, sinó que són realment persones malaltes mentals i són paranoides. Bé, doncs estàvem repassant una mica les característiques de la paranoia per veure si, eh, si realment coincideixen amb, amb la xenofòbia i, bé, bueno, de moment ens estaven quadrant bastant bé els comptes. Aquestes cinc característiques, sis, perdó, sis característiques van ser descrites per Swanson al 1974 i són les que s'agafen per descriure eh, o per acotar el que seria la paranoia. Doncs, bé, com com dient i ja havíem arribat al número 5, que és miedo a la pèrdua d'autonomia i de control, especialment sobre la pròpia vida personal. Això afavoreix que la seva emocionalitat sigui reduïda i autocensurada. Això referint-se a la paranoia i si passem a la xenofòbia doncs aquest mateix por a l'autonomia eh, és la por a la pèrdua del poder, de l'estatus eh, i la pèrdua, i la, el, la por a la pèrdua del control sobre el propi món i la identitat grupal i individual. Eh, aquesta pèrdua d'identitat és a la que es fa referència molts cops des de des de Pet no, al el... es que nos integran. Doncs el típic, eh, la típica vídeo de promoció de la plataforma ja man recordo d'unes nenes saltant a la corda que estaven can, cantant en, en un idioma que no fos el català, doncs això eh, aludeix directament a la pèrdua de control sobre la pròpia identitat que és una, és una por a la pèrdua d'autonomia eh, totalment vinculable a la paranoia. I també, eh, amb una, pel, que, pel que es comentava de la disminució de l'emocionalitat, eh, això es pot veure manifestament en la despersonalització que, que es fa de la pròpia víctima com a mecanisme de defensa per justificar la creença de l'empatia cap a aquesta la carència, perdó, d'empatia cap, cap a aquesta. És a dir, que és més fàcil culpabilitzar una, un, un ser deshumanitzat que, que no una persona que podries empatitzar o que pot, pot arribar a formar part del, del teu cercle social. D'aquesta manera es fa més gran la barrera entre els dos grups i és més fàcil la culpabilització i l'agressió. I finalment, i acabem una mica amb la part més teòrica, i més contundent d'aquest programa um, pensaments o deliris de grandesa um, és, seria la cinquena, la sisena, perdó pa, um, característica de la paranoia que, uh, que es podria resumir em volen perjudicar perquè em tenen enveja aquests uh, deliris de grandesa també els trobem amb la xenofòbia i és la ferma creença de que la resta, en aquest cas els estrangers, es volen apoderar de, del que és d'un mateix i prendre el seu lloc. Doncs bé, com veiem, les sis característiques de la paranoia coincideixen fàcilment i sense fer grans manoverismes amb, amb, les, pròpies, amb les pròpies característiques de la xenofòbia i per tant, bé, en paraules d'Elisa Marvena podríem estar parlant no ja d'opcions polítiques com ens volen vendre sinó directament d'un síndrome paranoide que, que està, està apoderant de la societat i bé, això es, es tradueix amb el que seria paranoia social és a dir, quan, quan la paranoia deixa de ser d'un sol individu i passa a ser d'un d'un col·lectiu, d'un grup humà doncs això seria el que s'anomena paranoia social i bé, no sé si de, tenim a mà alguns exemples o algunes dades que puguin acabar d'il·lustrar eh, pues sí, jo, jo tinc bueno, un exemple de bueno, eh, abans de, de passar a aquest exemple que també seria un, eh, un, un altre estudi i seria una mica aprofundir la, en aquestes causes que has dit Eh, volia dir que no, no només va eh, succeeix amb la immigració amb que, tot i que és el més evident avui en dia sinó que també pot eh, succeir amb eh, grups polítics eh, grups socials i no sé, religiosos etc. No? Passava amb els llueus eh, passava amb, amb els comunistes amb les bruixes, o sigui ha succeit al, al llarg de la història d'una manera bueno, me, més o menys constant no? de, dependent dels de, interessos de, dels grups de poder, no? que els que manaven alhora. Eh, per exemple a Estats Units eh, la, la, el, en els anys 50 va, va tenir lloc una, una paranoia social bastant intensa contra els comunistes no? pràcticament creien que estaven infiltrats a tot arreu i fins i tot dintre de l'Estat eh, van arribar a, acomidar, a acomiadar cinc, a mig millor de persones eh, la majoria funcionaris, mestres eh, professors d'universitat, etc. intel·lectuals que estaven dintre de, del, del sistema eh, públic eh, nord-americà no? és a dir que les van fer fora van a, molts d'ells van acabar impressionats es va arribar a un punt de paranoia tan gran que, que fins i tot es, es, es feien campanyes contra els comunistes, contra els, ro, eh, ro, els rojos que, que estaven intentant eh, con controlar la societat sencera i que, bé, bueno, segur, segur que hi havia una altra... Eh, una, altres problemes més importants per a l'estat eh, estadounidense eh, abans que, que els comunistes de, del país no? però eh, van enfocar la, el seu odi el seu minut d'odi eh, contra aquests no? en aquest cas uh -huh. passa també bueno, lo, lo, repete, lo repeteixo amb no? les bruixes no? el segle, XVIII, no, el segle X, bueno, al, al llarg de, del segle 14, 15, 17 doncs pues, eh, veiem una, una casa de, de bruixes directament enfocada a destruir un estrat de la població eh, rural que, que no era precisament eh, fàcil d'integrar dintre de la societat cristiana imperant a Europa, no? I també pues, en altres, altres casos més, més fàcils de recordar com els llueus a Alemanya que això, això tothom tothom lo, bueno, lo pot reconèixer no? com paranoia similar aquí o també als gitans als anys 70-80 que la gent va, es va percebre com a delinqüents, no? com gent gen que no s'integra, que té les seves costums que viuen a la marginalitat i que són tots uns ladrons i uns drogadictes no? és a dir que al final pues, va, va terminar calant aquest, aquesta sensació y desde una parte importante de la de la población creían en estas cosas, ¿no? Mm -hmm. Toti que agesian unas causas completamente diferentes y bueno, el, lo que tienen en común Moscopson eh pues precisamente que el, el, el poder o los poderosos se de la dels pops, el spops que tienen la, la la gente normal, el carrer y, y los no? Sí, també veurem, ara potser després d'una pausa musical, eh, veurem una mica els factors que fomenten aquesta paranoia so eh, social, com, com tu dius, i, i que bueno, en part són els poders polítics, en part també són els mitjans de comunicació. Eh, no sé si podem posar alguna cançoneta, ens la presentes? Sí, mira, un ballenato. Vinga! Un <laughs> Vení, dah forjando patria, este ritmo lo traje de Colombia, para la vida si ritmo lo traje de Colombia, ya tripaya, barrica de traje de Colombia de Cali coninto buena tierra de café hoja de coca y ganja, Tan bella su gente como bella su casta, donde están las mejores tierras para cultivar la rama y traficarla escondido entre café viaja la hierba santa. Panamá Honduras o Nicaragua Y no hay quien pare lo que después pasa Porque el fucking Babilón cobra su raja Y es por eso que Centroamérica en terror está Llaman cebo paraíso para la mafia Este ritmo lo atraje de Colombia Para bailar en entasco y fumando ganglia Este ritmo lo atraje de Colombia Para luchar con dignidad forjando patria Diferent. Para ti es puro cuento Porque en este negocio truculento Te importa más tu bolsillo Que la prosperidad del pueblo Y esto no tendrá que ser un enfrentamiento Si respetas ens tornem a aquí a Oveja que va a l'abocador que pierde a la, la ràdio lliure de Manresa al 106.4 de la freqüència modulada eh, continuarem una miqueta parlant d'aquest estudi que relacionava la paranoia amb la xenofòbia però ho farem ara des de, des de com unes últimes conclusions que és com, com es propaga eh, aquest discurs i com, com pot arribar a ser tan populista i, i tan acceptat d'alguna forma eh, a la vegada que ha rebutjat però és a dir, es rebutja des dels mitjans oficials però un 6% de la població segueix votant a Plataforma Bar Catalunya i només aquest 6% sinó que en altres països d'Europa són eh, partits eh, amb opcions de poder no? és a dir, que pot ser que no guanyarien de, de calle sinó que tindrien que fer una aliança amb en altres partits però bueno, que estan allà, no? entre els 3-4 primers cinquens i bé, pues això es deu principalment a la paranoia inspirada i propagada pels mitjans de comunicació eh, com ja sabem els, eh, aquests mitjans de comunicació es a difondre eh, notícies anecdòtiques que se en, en lo en lo extraordinari precisament per a vendre més no? i això da, dona peu a generalitzacions continuadas que fomentan eh aquests estereotips eh, que es difonen dentro de la conciencia colectiva, ¿no? Eh, es dir, por ejemplo, eh, no sé, los chinosos no no es moren, ¿no? Y es como dentro de, de la de conciencia colectiva queda la, la idea esta extraña que de que los chinosos eh más es moren y porque es, es eh, envían, bueno, es canvien entre ells el, els DNIs com, i com nosaltres per a nosaltres els, tots els xinesos són iguals doncs pues no ens no adorem no? pues és una, una idea super absurda que està desmuntada amb, amb estudis i, i, i bueno, també amb la realitat no? simplement eh, entre els xinesos pues, lo que, també, quan es moren pues, envien el cos a Xina i ja està i, i bé, pues, dintre de la consciència col·lectiva pues, queda com que Eh, aquest que, que no passa no? Que és, i clar això també queda eh, difon, es difon per eh, aquests mitjans de comunicació només no en aquest cas en concret un exemplecí eh, tret de context sinó que també eh, eh, bueno, per altres coses ahí, sobretot del tema de delinqüència de i d'assassinats i coses així morbosos, llamatius, no? i això, bueno, cosa que, que, que crida l'atenció. No? Eh, D'això es, tra es tracta no? la, la, el periodisme actual, el mal anomenat periodisme, que de, trec de context totes les situacions per, precisament, vendre més diaris, vendre més notícies, Y, bueno, pues para, al final crean paranoia colectiva, ¿no? También está el, el, un otro factor que, que crea que esta paranoia es el racismo de, de Estado, ¿no? Eh, por, por ejemplo, aquel estudio que hemos dit dice que la, la paranoia enraizada en la población crea un contexto más fértil para la difusión del delirio persecutorio y el temor de un ataque por parte del enemigo externo de los malos. Este miedo genera una necesidad colectiva de protección que justifica el aumento de políticas más represivas, control y vigilancia de la población, así como una red reidentificación con el Estado frente a un poder externo opuesto. Claro, Lo... en, en un en momento en que <coughs> realmente la identificación o más estado estaba tan armada, podrían decir, yo creo que es <coughs> eh, una, una de las einas que puede arriba a hacer servir el poder para tal de <coughs> de autolegitimarse, ¿no? Sí, ho bueno, veiem, per exemple, la, amb la paranoia anti-islàmica dintre dels Estats Units que pues, quan han tingut el tema del 11S, el 11 de setembre pues, eh, eh, ha, ha hagut un, eh, eh, un augment increïble de la, del patriotisme no? dintre dels Estats Units i de, bueno, de, de bueno, una identificació amb la política exterior nord-americana, és a dir, la guerra d'Iraq, totalò, la guerra d'Afganistan eh, no? i les invasions a, a l'exranger, l'amenaça de constant. De, de guerra contra Iran contra altres països no? com Venezuela, Cuba i, i bueno, països que no comulguen amb, amb els Estats Units i tampoc cal anar tan lluny sembla, no sé, mm. tampoc cal anar tan lluny eh, la justificació de càmeres de seguretat d'increment de, sí. de policia d'increment de control social de dime lo que hace tu ve doncs això ha arribat fins mm. aquí i, i és ben vigent sí sí, exacto es la, la idea que está de que eh, el, vivimos en un mundo peligroso y todos están en contra tuya por lo tanto tienes que tienes que reforzar la seguridad del estado porque el estado es lo único que te protege no en contras de, de bueno de que la claro, sofá que en contras de de la gen Eh, pensi que el problema de tot és l'Estat i precisament que són el, els polítics, són els banquers, són el, el, el capitalisme i tot allò, no. El, el problema al final acaba sent el, pues el, el delinqüent, l'immigrant, el, el raro, no? Eh, també eh, hi, ha, hi ha altres coses així, doncs eh, pues altres etnies, no? O les situacions. Mm -hmm. També és una eina que fan servir els estats per a dividir a la base social treballadora. És a dir, eh, eh, l'estat bueno, o els mitjans de comunicació o la, aquesta consciència col·lectiva culpabilitza l'immigrant de la precaritza, de precarització del treball per, a, per acceptar les pitjors, feines, no? les pitjors feines, les pitjors condicions. I així pues, la classe treballadora nacional serà més... més és fàcil que suport, recolzi les polítiques de discriminació així que d'ara justificada eh, pues l'explotació de dels immigrants i es, es crea una, una ruptura entre els, els treballadors nacionals i els treballadors eh, foranis no? també és com una, una eina dels, dels poderosos no? precisament per a crear aquestes diferències no? És a dir, que no sé si es potencia directament des de l'Estat, sembla ser que sí, però en tot cas els és molt favorable mm. tant, tant aquesta divisió dels del sí, col·letariats com, com la mateixa la, la, primera, la primera opció que has mencionat, que era la de reforçar la identificació amb l'Estat. Eh, bé, jo crec que aquest estudi va estar interessant, és una pena que no, no es pugui trobar per internet, ja que ha sigut a través de contactes personals que hem aconseguit eh, sí. tenir l'estudi, i gairebé eh, l'autora aquí l'estudi, gairebé. Eh, però bé, en tot cas, és interessant veure com enfocar-ho des d'aquest punt de vista, no? donar una altra, una altra òptica al tema de la xenofòbia i, i veure-ho com, com, com el que podria ser, que és una paranoia sí. social. Bé, bueno, doncs pues, també tenim un altre estudi que hem, que hem trobat per internet, que es diu... La percepció de la immigració a Manresa Anàlisi Qualitativa està, És un estudi bueno, finançat o patrocinat per la FUP i també per els Reis Josep eh, i és eh, bueno, està fet per Francesc Romà i Casanovas i Marta Vilanova i Vila i bé, el pues, més interessant d'això bueno, és precisament que es centra en la percepció de les persones immigrants a Manresa no? que la, pues, eh, per exemple eh, una de les coses que més, més xoquen no? és la, la definició d'immigrant eh? de, per pues, a molta gent que, han, que aquestes persones que han fet l'estudi que han preguntat han fet una, la seva pròpia enquesta per pues, a molta gent eh, un anglès o un alemany no és un immigrant i, i també per exemple per eh, exemple clar, eh, però molta gent el, els, els, els autèntics immigrants són els marroquins no? o le, els, els moros no? són vistos com més diferents no? els que parlen, di, parlen diferent parlen raro i aquests eh, a, a conseqüència d'això són vist com el, el típic immigrant no? I, i clar, això no passa per exemple amb, amb els llatinoamericans que, que diuen Eh, molta gent diu el es ve més com jo o per exemple el, el de els, els, els negres africans que son, die, molta gent diu que són bons danus, no, cosa així. No? són es, es, estereotípics es i bueno, pues que <ríe> al, al final acaba el, el migrant eh, sent eh, sen més com Eh, relacionat com, com els marroquins, no? els magrebins. I així, en altres pobles, no, no aquí en Marresa, però sí en altres pobles, pues els immigrants són els rumanos, en altres els xinesos, en altres pues, qualsevol. I fins i tot en, a, en altres seran els andalusos, perquè aquí també hi ha de molts. No? I bé, pues, la, eh, aquest estudi centra en més la percepció dels immigrants com a diferents, com a eh de bueno, eh sempre s'ha dit que, que, tu, bueno, que la, la manera més, més, interés, més potent de, de fer eh, que, la, que, un, que la gent reject re, rejecti, no? De, un, un col·lectiu és precisament eh, eh, centrar-se en el que les dona plaer, no? Por ejemplo, si si que la gent rebuche els russos, pues digo, mira, como ven vodka, son unos borrachos. Y pues y, no, y eso, eso es verdad como cuando la gent bueno, cuando vols que rejectines o cupas, rebuchin, Rebutjen. El, ocupas, pues digo, pues mira, hacen raves y se emborra y fuman porros y toman droga. Eh cuando Y no trabajan. Y no trabajan, exacto. I quan, no sé, també volem que a, als, eh, no, rebutgin, perdó, que, que eh, rebutgin, a, pues, no sé, als rics, eh, pues diem, pues es que se ponen de coca hasta el culo, pues, i, i navegan en jate i beben cava i, i tiran les botellas al mar. Doncs pues, precisament són estereotips que no, no, bueno, tenen agafen una una part de, de la seva realitat i l'exageren no? fins a l'extrem. Uh -huh. I bé, pues, també parlen d'estes de, de, coses no? de, interessants. I bé, pues, també hi ha diferents visions de la, de la migració. Per exemple, eh, una de les primeres coses que és de... Eh, que hi ha, penya, eh, hi ha gent que té una posició per a reconèixer una diferenciació, no? I, I diuen, hi ha dues realitats, qui coneix el tema i qui té contacte i qui no el coneix més que pel pell que veuen i es deixen influir pel que diuen els altres, no? I és lo ho diu gent que, que ha sigut entrevistada, no? O sigui, hi ha, hi ha un, un estrat de gent que, que pensa que els altres pensen de, de formes diferents no? i reconeixen una mica de, de, de diferències i bueno pues això, eh, també parlant també d'estereotips eh, hi ha un, una cosa val, ben, molt clara que gent que, no, que desconeix el fet migratori no, no sap què significa això que lo, lo que lo, no sap el eh, que significa eh, per, eh, sortir del teu país no perquè vulguis fer turisme no? ni, ni que vulguis conèixer un altre, un altres terres sinó perquè ja directament al teu país ja no tens que sortir. Però això és curiós perquè mm. eh, una persona que no conegui el fet migratori vol dir que no coneix eh, gens la història no hi ha d'aquest país, sinó la història de la, de la pròpia humanitat. Mm. El fet migratori és el que Uh, els fluxos migratoris són el que han configurat els països tal com estan ara i com, com s'ha gestat la, la història de la humanitat uh, no entenc que algú pugui dir desconeixer el fet migratori Bueno, doncs pues perquè el teu pare és d'aquí jo crec que els humans són molt còmodes i l'últim que ha arribat posa pues, la, les la, fronteres per al següent que arribarà i ¿no? Catalunya és una terra d'immigrants Feta al, al llarg dels segles no? de, de les invasions i dels de, de assentaments de pobles diferents aquí no? que al final han donat el, el català. No? Uh -huh, uh -huh. Han creat el, el, el poble català que és divers en si mateix. No? Per això, que, massa a mi favor no? de, si, si en una enquesta oficial dius que desconeix el fet migratori i jo crec que tens. Bueno, S'ha de tenir poca, poca visió global del, de la història, però en fi... Tu què creus que són els votants d'aquests <ríe> partits? Bueno, en fi, mm. eh, no sé si podem fer alguna altra pausa musical, perquè vull anem una mica escassos de recursos tècnics. Eh, eh, si ens esteu escoltant en directe ja haureu sentit una mica els, eh, les ondulacions que tenim de volum, mm. sobretot però si tenim una, una cançoneta, podríem fer una pausa sí. musical i després aniríem, podríem anar de cap a, a explicar-vos una miqueta el que és la, a, la, la plataforma, no la plataforma per Catalunya, sinó la, la plataforma Unitat contra el feixisme i el racisme d'Hospitalet, que creiem que és una gent que està fent molt bona feina i una mica les últimes, uh, les últimes cosetes que han passat per l'Hospi. Ja tornem hasta aquí a Oveja que va l'abocado que pierde eh, un programa que estem dedicant a la xenofòbia i les seves ramificacions eh, mentals podríem dir i també cosa que ens obliga a parlar també del partit Xenofog de Catalunya del PRC i bé desgraciadament perquè aquest és un partit que, que realment jo crec que es nodreix de, de les notícies, es nodreix dels escàndols i es nodreix d'aquesta actitud tan eh, impròpia, podríem dir o poc, eh, poc políticament correcta però en fi, nosaltres des d'aquí, com que ja sabem que difícilment tenim oients que s'estiguin plantejant no hi ha ja tan sols a votar sinó també anar a votar per Plataforma per Catalunya doncs ens prenem la llicència de, de poder-ne poder parlar i malgrat això o sigui també donar una mica massa de bombo a, a aquests pallassos podríem dir-ne mm. Doncs eh, des d'aquí, des de Manresa, volem directament fins a Hospitalet per parlar-vos de la plataforma Unitat contra el feixisme i el racisme, Um, és, una, és una plataforma composada per, per moltes entitats adherides, moviment veïnal, eh, hi ha des de la CONFAB, que és la Confederació de d'Associacions de Veïns de Catalunya, passant per diferents sindicats, pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, per Sort Racisme Catalunya, a Miquel de Mannhausen, i també per les assemblees de, de barri que estan sorgint i que porten temps treballant a, a Hospitalet. I bé, la, una mica la notícia que, es, que apareix aquest 7 de novembre passat és que eh, Plataforma per Catalunya ha denunciat eh, la unitat contra el feixisme eh, de, que, eh, de la privació de, de llibertat d'extresió. En concret, els, els acusa d'insults, escopinades, amenaces i fins i tot agressions físiques contra simpatitzants i càrrecs públics del PxC. Eh, tot i això, el comunicat del PxC no, no menciona cap uh, data ni cap, uh, ni cap acció determinada ni cap incident específic, però bé, tot i així els ha denunciat. Eh, Cre bueno, el, el refrany que, que podria il·lustrar tot això és «cree el ladrón que tots són de su condició, una miqueta, ja que per la Deforma per Catalunya, tal i com diu el comunicat de premsa d'unitat contra el feixisme, fa temps que insulta a les persones immigrades, particularment a persones musulmanes. Eh, I ara, cada vegada més, insulta també aquella sector de la població que rebutja el feixisme. Unitat contra el fascisme, recordem que han anat a, a plens de l'Ajuntament a protestar contra les intervencions dels de, de, representants del P per fer a l'Hospitalet. A, a l'Hospitalet eh, tenen un 7%, em sembla, de, de, de vots a Plataforma per Catalunya. Sí, sí, són bastants, són més de 6.000 vots. Bé, més de 6.000 vots i, en definitiva, que... Que, bueno, Plataforma per Catalunya, a més, aquesta denúncia on s'hi poden trobar perles com aquesta. Les faccions socials més antidemocràtiques, això ho diu Plataforma Catalunya referint-se a Unitat contra el Feixisme, les faccions socials més antidemocràtiques i perroflautes, eh, una colla de buscabregues i feixistes, fins i tot els hi diu. Eh, cosa bastant sorprenent. No, clar, perquè ells... No, o sigui, aquests partits... No no es reconeixen com a fascistes, Feixistes és un terme cremat i ja mai diran això. Uh -huh. Això queda per, per grupúsculs que no, ni, ni, no es voten ni els mateixos. No? Bé, doncs en tot cas és divertit que els diguin feixistes a unitat mm. contra el feixisme. Sí, <ríe> és paradoxal, de fet. Mm. I també és divertit que els diguin antidemocràtics i perroflautes quan estem parlant, doncs, de, com ja hem dit abans, de la Confab del Consell Nacional de la Desenvolvimentat de Catalunya, sort, racisme, entre altres. També s'han adherit aquest eh, manifest, eh, ràdios lliures i altres col·lectius de, eh, de persones que estan lluitant una mica contra contra, això, contra el fascisme. Um, bé, no sé, jo crec que, que és paradoxal això de que... De que plataforma per catalunya hagi denunciat a unitat contra el fascisme i més que paradoxal també és, és interessant a l'hora de saber que segurament eh, vol dir que estan fent les coses bé no? vol dir que els, estan, fent sí, que els estan fent mal i que, que els hi ha tocat moure's a, a, a plataforma per catalunya Bé, Unitat contra el Feixisme, ja diguem, és una, és una plataforma que es va reunir periòdicament, que fan accions al carrer, que fan accions de visibilització, que reparteixen octavetes en un municipi on realment eh, Plataforma per Catalunya s'està consolidant com una força política més. I, I bé, és una mica, com comentàvem al principi tot el programa, a l'Hospitalet no s'hi anden com xiquites, hi ha realment gent amb historials de delictius, amplis historials de delictius, que estan patrocinant de forma per Catalunya i donant suport a aquest, a aquest partit, entre cometes, i per tant, potser no jugar-se la vida, però sí que és jugar-se al físic, una miqueta està militant en Unitat contra el Fascisme i per tant des d'aquí, des de les zones de ràdio, doncs ens agradaria donar aquest eh, suport eh, simbòlic a, a la gent de l'Hospitalet. També he que una d'aquestes accions de, visi, de visibilització es van donar en el camp de futbol de Feixa Llarga, és el camp de l'Hospi, on uns, eh, uns participants o uns suporters de la Plataforma per Catalunya van, eh, van estar fent una protesta islamòfoba Uh, uns 20 seguidors de Plataforma per Catalunya i des del públic uh, a base de xiulets i escritessades doncs van aconseguir que els Mossos uh, desallotgeixin uh, aquests uh, membres de Plataforma An per Catalunya Anaven disfressats eh, amb el Burca. Sí, es aquests. van posar el Burka sí, sí, sí. però bueno, això també és interessant que des del camp de futbol que de vegades Eh, els inxes no? de, de futbol tenen bastanta relació desgraciadament i malauradament amb, amb partits eh, ultra racistes ja no només racistes sinó jeràrquics, patriarcals i discriminatoris doncs està bé que, que en un partit de futbol doncs succeeixin aquestes coses en un moment això no, un, un esport així tan, tan en un, un espai tan, tan lúdic i, i, i popular com si diguéssim i bé, és una mica la, la cunya que volia fer de, de unitat contra el feixisme de l'Hospitalet. No sé si tenim alguna altra... Ens ha alguna cosa al tinter de, per part de... No, bueno, simplement que això... Pues, som, som faves comptades perquè precisament la situació econòmica del país està provocant que bueno, molts immigrants tornin a marxar cap a casa o cap a un altre país ons puguin guanyar més la, les garrofas? no? Sí, de fet és el moment en què mm. Espanya està, sí. està... Ara estem perdent població i, i també població immigrant. Uh -huh. Ja des d'aquest de, any eh, per exemple el padró de Manresa eh, bueno, ja estem a el, aquest any és el primer que es perdrà població des de, de l'any 96 sembla o 94 i, i pues, està provocada precisament per això perquè ja mol molts marxen ja des de fa temps els latinoamericans estan marxant molts però... marxem, també, no? I, i, i altres també suposo que aquí no... si no hi ha expectatives pues, què pots fer no etxar-li va... la culpa a les demà és molt covard i molt, molt miserable, no? fins i tot perquè no, no sé, si tens culpables claríssims com eh, la casta política, els bancs els, eh, no sé aquest i, i, bueno, i tu t'empenyes en, en que el teu enemic no? és, és, és l'immigrant que no sé què pues, a mi em sembla molt, molt covard la, aquesta actitud Eh, en tot cas, faltarien espais de... on ens poguéssim interrelacionar, d'això també paguem els moviments socials, jo crec, mm. espais on, on, on hi hagi persones de diferents orígens i, i es pugui, eh, puguis conèixer l'altre no? i, i empatitzar en mm. aquest nivell. Bé, doncs estem arribant ja als últims minutets del programa. Tu mm, pues sí. Recordar que bueno, hem parlat de Plataforma per Catalunya, però des d'aquí la... La idea no és que votis en un altre partit sinó que et deixis estar d'hòsties i que, que no es participi a la, a la farsa política que al final les promeses són moltes i el que amaguen també són uns interessos molt determinats tots i cada un dels partits polítics. En fi, doncs eh, jo crec que ens quedem aquí un dia més, un dimarts més sota aquesta pluja ens ha sortit un programa així una mica, una mica igualit i una mica com el temps que fa gris, eh, grisos mm. i bé, seguirem aquí a les zones de Radio Bala al 106.4, cada dimarts en directe i altres dies en repetició esperant la fi del món. Fins aviat! en una cançó esperant la fi del món he vist amics seguint miratges he vist amors passar d'allà coms sobrien ferides Per res sembla important Per què baixa el te I la pluja quetaré Jo estic cantant una cançó. Fins demà!